Bihari Ágnes vagyok, és az a, a, az a feladatom, hogy most egy rövid ideig körülbelül egy, egy órán keresztül beszélgessünk részben a filmről, részben azokról a kérdésekről, amelyeket a film felvetett két szakértővel. Szoboricsandrával, Szobori aki az ENSZ menekültügyi főbiztosságának sajtófelelőse, illetve Ármos Ruberter, aki az Amnesty International Magyarország igazgatója. Van még egy mikrofonunk, úgyhogy akkor azt lehet majd adogatni. Na most még egy technik, Jó lehet még egy technikai kérdés, tegeződés magázódás, hogy, hogy megező nem tudom, tegeződöttünk, és utána úgy is van arra a lehetőség. Vagy jó lenne, hogyha ezt az órát úgy tudnánk kihasználni, hogyha, hogy akinek kérdése, vagy hogy a kérdésekre hagyjunk egy, nem tudom, legalább negyed órát jó. És hát akkor maradjunk a, a, a tegeződés, mert hogy a korosztály tehát hogy nagyjából egy próba vagyunk a többi kérdésbé. szóval. Kiindulva ebből a, a, a hatásosra és meghatóra tervezett filmből, aminek megtekintése után vagyunk, nem vagyok túlságosan felkészült belőle, de megnéztem a film holnapját, és azt tűnt fel, hogy elég komoly vita alakult ki a hozzászólók a film megtekintői között arról, hogy mennyire hiteles az a kép, amit, amit nyújt a film. Azt vetik fel sokan, hogy azok a, a földrajzi és klimatikus körülmények, amelyek drámai formát töltenek, amelyek drámai formában jelennek meg a filmben, most, hogy ezek mindig is ott voltak, illetve felvetik még a helyi lakosság felelősségét, a helyzet kialakulásában. Az első kérdésem az, az lenne, hogy miután a filmben is többször hangsúlyozzák, vagy megkérdezik, felteszik a kérdést, hogy vajon tuvaló lesz-e az első, hogy tuvaló mennyire hiteles, valós helyzet, mennyire hiteles ez a helyzet, mennyire valódi ez a helyzet, tuvaló, és mennyire, és mennyiben használják ki, kihasználják-e, mint, mint példaértékű, mint drámai módon feltupírozható helyzetet. Működik a mikrofonja, Szip, és én vagyok az ENSZ-enek útjai főbiztonságától, és én most láttam először ezt a filmet, engem is nagyon megrázott. Én nem gondolom, hogy ez egy hamisítvány lenne, de ha az, akkor viszont azt gondolom, hogy, hogy használjuk ki és hivatkozzuk rá, minden lehetséges módon is rázzuk meg az emberek lelkiismeretét, és kényszerítsünk ki egy kicsit több érdeklődést a téma irányába. De egyébként én a komolyan úgy gondolom, hogy ez egy valóságos helyzetet ábrázol. Ami a, a hitelesség kérdését, illetve vannak-e, miután a filmben elhangzott, hogy lehet, hogy tuvaló lesz az első, de vannak hasonló helyzetben lévő területek, vagy amelyeket emlegetni szoktak például, Bangladesh, és hasonló alacsonyan fekvő területek, szóval úgy vannak-e arra hiteles adatok, illetve vannak-e a különböző oldalaknak olyan érvei, amelyek erősebbek annál, mint hogy azt gondoljuk, hogy ez így van. Én egy adatot tudok hozni, amire mi rendszeresen hivatkozunk, és ez az, hogy a következő 50 évben várhatóan negyedmilliárd és egymilliárd közé tehető azoknak az embereknek a száma, akik futóvá válnak a túlma miatt. Tehát ez az ENSZ menekült főbiztosság által hivatalosan használt és, és hivatkozott adat amit nyilván a saját ENSZ-es berkeinken belül tudósok becsléseire alapozunk. És, és hát ez egy egészen döbbenetes szám, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a következő ötven évben induljunk ki a mai napból, tehát már holnap mondjuk, ha ez elkezdődik, tehát évente 6 millió ember fog futóvá válni, tehát több mint Magyarországi Képességenek a feled. És, és ha ezt kontextusba helyezzük, most, most a mi szervezetünk a világon 10 millió menekültről gondoskodik, és 20 millió olyan belül, aki nem menekült státuszban van, mert hogy nem hagyta el a saját országát, hanem annak a határai belül vált menekülté, ezt angolul szokás nevezni, hogy Internally Displaced, vagy IDP, rövid, rövidítve, hogyha valaki olvasgati ilyen weboldalakon. Tehát 20 millió ember van, aki a saját országán belül kénytelen menekülni, róluk is mi gondoskodunk és hogyha összeadjuk ezt, hogy ez 30 millió most és, és hogy tulajdonképpen már ez önmagában összerobbantja a mi szervezetünket, tehát nincs rájuk elég pénzük, nem tudunk igazából Bizakodva a jövőbe tekinteni, évről évre össze kell kalapozni a donorországoktól azokat az adományokat, amikből lesz a 30 millió embertől, amit tartjuk. Hogyha ehhez még évente plusz 6 millió hozzájárul, annak beláthatatlan humanitárius katasztrófa lesz a következménye. Ugye most a környezeti menekültekről beszélünk. Van-e már, vannak-e már környezeti menekültek, vagy tulajdonképpen veszélyről van szó? Hát már most is annak, tényleg nagyon röviden, az idén ugye a myanmar ciklon miatt váltak több százezre menekülté, de hát láttuk a helyzetet, hogy ilyen Bangladesben emlékszünk a Sri lanka tehát a, ezek a környezeti katasztrófák az elmúlt években 10 hasonló áradásból vagy szárazságból 9 a klímavártozás számára tehát ö, abszolút, ö, már most is vannak környezeti menekültek, csak még pillanatnyilag van föld a alatt, tehát még nem kellett csónakba szállniuk, hogy áttelezzenek az óceán másik oldalára egy, egy idegen országban. Tehát ö, lehet, hogy ezért nem érzékeljük ennyire drámainak a helyzetet, de a helyzet tragikus, már most is. A két nevében, hadd tegyem fel még egyszer a kérdést, hogy egész biztoság hogy azok a, azok a környezeti katasztrófák, amelyek az elmúlt évben, években történtek, ezek a klímaváltozás következményei -e? Nem az van-e, hogy a kommunikáció következtében, vagy a kommunikáció fejlődésének következtében, a technika fejlődésének következtében a világ távoli tájairól is pontosabb információink vannak ma, mint 10-15 Én azt hiszem, hogy erről nem igazán minket kellene megkérdezni, tehát nem vagyunk szakértő, De reflektálva a filmre én is először láttam a filmet, és, és azt gondolom, hogy ha túlzásnak is tartjuk, ami ott történik szerintem egy, egy nagyon reprezentatív példa, egy nagyon kézzelfogható, nagyon eczén példa, ami arra is szolgál, hogy elhívja a figyelmét a nemzetközi, nemzetközi közösségnek, hogy itt egy hatalmas jogi problémáról van szó kérdezte, hogy vannak-e már menekültek? A, a filmben is elhangzott, Én hogy... Menekültek. Igen, filmben menekültek, bocsánat. A filmben is elhangzott, hogy hogy Új-Zéland évi 75-t új lakosnak ajánl fel az állandó lakhelyet. És a, nem muszáj ezekre az egyszerű példákra ha gondolni, hanem gondolhatunk más a országokról, beszélhetünk a fejlett országokról, beszélhetünk az egyik legfejlettebbről az Egyesült államokról ahol néhány évvel ezelőtt a nyolanizzi a, a, a, katasztrófa során láttuk, hogy ez hogy működik az országon belül. Tehát onnan a nyolanizzi környékéről az országon belül váltak menekülti az emberek, és, és a, vitték el őket a, az ország minden, minden tájára. Tehát szerintem, és hát nem csak szerintem, a tudósok szerint is ez egy, ez egy létező probléma is. Uh, én azt gondoltam egyébként, hogy, hogy nem ezen fogunk itt de tehát hogy ezt látni fogjuk, hogy, uh, hogy ez egy probléma, látni fogjuk, hogy a uh, kell valamit, hanem inkább azon, hogy, hogy hogyan mi legyen a következő lépés. van -e a következő lépésen nemzetközi szintű gondolkodás? Hol, hol tart most a, a veszély elhárítása, vagy hol, hol tart az fajta gondolkodás, amely elébe próbál menni, egy még tömegméletekben nem létező problémának. Hogy tegyük félre a, a, a, a hitelesség illetve a veszély eltúzása, a veszély valódi sága vitája, vagy felvetésség. Ahogy, ahogy említettem, ez egy, egy emberi jogi probléma, hiszen alapvető emberi jogok sérülnek, a begextrinak meg nincsen az élethez való jog, hiszen emberek hallnak meg ezekben a katasztrófákban, de de lalkatáshoz való jog, a, oktatáshoz való jog, nagyon-nagyon sok alapvető jogsérül is ezzel, ezért, ezzel kapcsolatban lépni kell. Ami számomra riasztó, hogy készültem erre a, erre a beszélgetésre, számomra az az egyik legriasztók, hogy ezek az emberek, akik a klímaváltozás miatt menekülté válhatnak, ezek a, a nemzetközi rezsim számára mint egy láthatatlanok. Tehát a, igaziból nem szabályozták, a megvépő nemzetközi törvények, a nemzetközi egyezmények az ő helyzetüket. Erről talán Bocsánat, Szóval az volt a kérdés, hogy, hogy nemzetközi szinten folyik-e már gondolkodás? Gondolkodás folyik, igen. És a, milyen irányban? Mely volna hogy a, a mi szervezetünk is az International. a MSK International most dolgozza ki az alap definíciókat, mert a, úgy tűnik, hogy, hogy a probléma az alap definíciókkal a film a menekültekről beszélünk, ami egyrészt asszúgalja, hogy a, a menekültügyi törvények a, alá esének ezek, ezek a személyekbe. Hogy a, jobban bevegjünk a definícióba, akkor látjuk, hogy, hogy a, a Nemzetközi Egyezmények, például a, a GENV Egyezmény 951-es egyezmény alapján nem lehetne őket egy harmadik országban a védelemmel. Ellátni. Tehát tulajdonképpen még a jogi környezet nem létezik ahhoz, hogyha ha a probléma, nem tudom, egyik évről a másikra eszkalálódik, akkor, akkor milyen törvények, milyen eljárások alapján lehetne megcélőzni a problémát? Majd ezt azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne, lehetőleg lehetetlen lehetett lenne, én, én dologosztam nagyon van. nehéz lenne egy a tuvalúit azt kellett volna hogy politikai menekültjénk, mert ez a, ez a legjobban elterjedt a kifejezés, amikor menekültekről beszélünk, de ez is azt mutatja, hogy nem, nem tudjunk egy olyan egy kategóriába beilleszteni őket, a, a, amelyek alapján át lényelben biztosítaná számunkra a nemzetközi jók. Talán azoknak a kedvéért, akik nem járatosak a nemzetközi menekült jobban elmondanám egy mondatban, hogy mit is, miről is beszélünk, tehát a II. világháború után született meg ennek az egész témakörnek a nemzetközi jogi szabályozása, az előtt nem létezett ez a fogalom, hogy jobban, hogy menekült. 1950. decemberében jött létre ez a Genfi egyezmény, ami 51-ben lépett életbe, és ez öt kategóriát ismer el, vagy öt kategóriát nevez meg, ami alapján valakiről azt mondhatjuk, hogy menekült. És ebben nincs benne a klímaváltozás, okozta a katasztrofák elő menekülés, hanem ebben politikai üldöztetés van benne, nemzetiség miatti üldöztetés, vallási üldöztetés, fai alapú üldöztetés, és az ötödik kategória az egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozás miatti üldöztetés. Ugye ez alatt értjük például a nőket, akik sok társadalmakban aztán azért üldöznek, mert nők, vagy sajnos sok társadalokban a mai napig üldözik, megverik, bebörtönzik, kirekeztik a homoszexuálisokat, vagy felsorolhatnék még, még számos olyan csoportot, ami ugye nem politika, nem faj, nem vallás, nem nemzetiség, de mégis egy üldözött csoport. Tehát ez az öt kategória, amit, ami alapján valaki menekül kaphat. A egy FEMFI-egyezménynek több száz tagállama van, többek között Magyarország is, és ezek a tagállamok többére ennek az egyezménynek az alapján hozták meg a saját menekültői törvényeiket, amiben szintén ezt az öt kategóriát ültették át. Tehát valójában a nemzetközi jogpillanatnél nem ismer semmi fajta olyan fogalmat, hogy valaki egy ágyvíz vagy egy asszály miatt, hogyha a fizikai ellehetetlenül és szévére egyszerűen tényleg elpusztul, ha otthon marad, hogy akkor ez az ember valamilyen jogi státuszt kaphasson egy másik országban. Tehát ez nem létezik. Parancsolj. És a, nem csak az a baj, hogy, hogy nem lehet beilleszteni a, a klímanerekülteket ebbe, ebbe az öt kategóriába, hanem a, az egyezmény azt is feltételezi, hogy, hogy a kormányok, tehát a saját kormányok által üldözött személyekről legyen szó. Tehát, hogy ők be is az ötödik kategóriába, a, ami ilyen nyitottabb kategóriak, akkor is még ott van a probléma, hogy, hogy a vírus nem a saját kormányuk előben menekülnek, hanem egy, egy sokkal globálisabb probléma elől menekülnek. Önöket, vagy a hát titeket, elsősorban a a menekült ügyel, vagy a menekült kapcsolatos kérdésekről érdemes kérdezni, vagy ennek kapcsán koncentráltok arra, arra a területre is, ami még, még a menekült státuszának létrejött előtt van, vagyis hogy hogyan lehetne ezt a típusú problémát elkerülni. Tehát hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy millimuszámban legyenek környezeti menekültek. Tehát hogy mennyire vagytok belefolyva azokba, azokba, a törvényekbe, a határozatok előkészítésébe, amely tulajdonképpen a, a környezetvédelmet, a klímaváltozás elleni fellépést célol Ugye az ESZ menekültői főbiztosságának a is például van, hogy a menekültek a mi fő profilunk, tehát mi nem vagyunk migrációs vagy környezetvédelmi szervezet, nem is szeretnénk azok lenni. De mivel itt a filmben is láthattuk, hogy a, a világnak, ugye ezek a környezeti katasztrófák, a világnak pont azokat a részeit sújtják, amelyek amúgy is a fejlődő országok, tehát a, amelyek amúgy is nagyon szegények és amúgy is számos gazdasági és humanitárius és emberi jogi társadalmi probléma sújtja őket. Tehát pont azokat az országokat sújtják, amelyek amúgy is rengeteg menekültet bocsátanak ki, vagy pedig rengeteg menekültet ö, fogadnak be. Tehát ugye félelítésneesség nem Európában van a legtöbb menekült a világon, hanem Afrikában, meg Ázsiában. Tehát jóval több menekültről gondoskodnak a világ legszegényen államai már most, mint, mint mondjuk a gazdagállamok. És, és ugye mivel mi jelen vagyunk ezekben a menekült válságövezetekben, ezért ezekben az övezetekben is igyekszünk már most úgy gondoskodni a, a, a menekültekről, hogy az ne rombolja tovább a környezetet. Tehát mit értek ez alatt? Mondjuk, ha e, gondolunk egy e, szudáni e, menekülttáborra, ami mondjuk 170 ezer lakosú, ami önmagában e, 5-6-szor akkora, mint Szudán legnagyobb városa, és, és 170 ezer ember él ott, akiknek ugye nincs más lehetőségük, mint az, hogy a környező erdők fáit vágják ki, és azzal tüzelve főzzék meg a napi betegő rizsadagjukat, hát akkor mi nagyon sokat tehetünk azért, hogy ez a 170 ezer ember ne ki az összes maradék erdők meg borzó akkor hogyha olyan ö, ö, kis konyhai belegítő, ö, tűzhelyeket viszünk oda, amik mondjuk nem fával működnek, hanem, hanem valami újra hasznosított anyaggal vagy olyan brikettel, ami, ami valami fajta bió üzemanyagból készül. Tehát hogy egyrészt... Tehát, hogyha, ha jól értem, akkor ez szerint közvetve vagytok, vagy hát a szervezetteitek közvetve érintettek a klímaváltozás a problémában az ügyben. Hát amennyiben, tehát hogy közvetesen közvetesen minősül az, hogy ugye 30 millió emberről gondoskodunk, akik akár tovább rombolhatják a saját környezetüket, vagy akár élhetnek úgy, hogy akár még a környezetük használ is vállalnak. Tehát mindenképpen arra törekszünk, hogy, hogy ne szénnel, fával fűtsünk, világítsunk, stb. ne olyan anyagokkal szórjuk tele, szemeteljük tele ezeket a több százezeres menekültáborokat, amik után aztán lehetetlené teszik a, a rehabilitációt. Tehát ez egyfajta nagyon gyakorlati dolog, amit az ENSZ menekültönyi szervezet tud csinálni. És nyilván emellett ugye, mint a világvezető, humanitárius segélyszervezete nyilván jogi eszközökkel, különféle politikai tárgyalásokon vagy, vagy lobby fórumokon is igyekszünk elérni azt, hogy valahogy a világ kezdjen el gondolkodni arról, amit itt Robert is említett, hogy mit is csináljuk ezzel a várhatóan évi 6 millió emberrel, aki futóvá válik, milyen jogi státus tagjuk nekik, honnan szerezünk pénzt az ő ellátásukra, mi legyen azokkal, akiknek tényleg elsőjed az országuk, és emiatt fontannak lesznek, nem lesz állampolgárságokat? Mennyire van a, a döntéshozók honlokterében terében ez a probléma? Tehát szó nem már arról, hogy az adott forrásokat, tehát a menekültügyre fordítható forrásokat máshogy kell el? szóval e arról, hogy különleges alapokat hoznának létre? Tehát, hogy ez, ez mennyire a jövő problémája, és mennyire van erre, Előkészület már ma? Én uh, egy nagyon konkrét és test közeli példával válaszolnék. Az egyik kolléga, ami két kint van Lengyelországban, Poznánban, ahol tízezer politikus és diplomata és tudós találkozik ezekben a pillanatokban is, 190 ország képviselői az ENSZ globális klí klíma konferenciáján ahol azért van kint ez a kollégám, hogy képviselje azt a nézetet, hogy a klímaváltozás ez egy humanitárius probléma, és nem csak arról van szó, hogy az egyes államok üzleteljenek azzal, hogy akkor most ki mennyi emissziós kó, tehát mennyi pénzért ad el a másiknak, hanem itt tessék, igenis beszélni a humanitárius katasztrófáról, ami itt van a küszöbön. És sajnos azt hallottam ma éppen tőle telefonon, hogy a világon mindenről beszél az a tízezer ember. Tehát a, a, a technikai dolgoktól és mérnöki, nem tudom milyen megoldások szabályozásán keresztül a világon mindenhol szó van, csak épp a humanitárius aspektusról nem. Van egy ennek a konferenciának? Ö, igen, hát ez elsősorban a Kyoto, a poszt folyamat, ugye tehát a kyoto Egyezmény az 2012-ben lejár, valamit kell azért utána is csinálni és ez a Poznáni Csúcs konferencia most azt a cél tűzte ki, hogy valamifajta nyilatkozatot vagy együttműködési kereteket kidolgozzanak, amit aztán jövőre, 2009-ben Kopenhágában majd talán is foglalnak és talán az államok alá is írják. Tehát ez, egy, ez a, a poszt kiotó folyamatnak egy, egy előkészítő konferenciája ez a Poznáni, nyilvánvalóan rengeteg minden húlik rajta és és hát mi ott vagyunk a helyszínen, készítettünk egy filmet, ami ott folyamatosan fut. Sajnos itt azért nem került levetítése meg nincs meg magyar nyelven, csak angolul. Mi a témája? A klímaváltozás humanitárius aspektusai egyébként, aki beszél arról és van kedve a bejáratnál, elnejeztem ezt a drossulát, ami a film tartalmát tartalmazza tulajdonképpen, tehát ennek is az a cím, hogy a egy humanitárius probléma. Tehát ez az ENSZ menekültői főbiztosság álláspontja, és egyébként a főbiztos helyettesünk Craig Johnston hétfőn, án személyesen is ott lesz, és, és igyekszik robbizni, és, és fölhívni az ottani politikusok meg diplomatát figyelmét erre a helyzetre. Tehát ennyit tudunk tenni, ott vagyunk, Koppelhágyában is ott leszünk, és és ezt hogy majd hallgatnak ránk. Köszönöm szépen. hogy azt gondolom, hogy, a, hogy a az országok felkészületlenek, az államok felkészületlenek erre a problémára, hiszen most készületlenek erről beszélni. Most csak a menekültügyi részére, a nolantálius részére gondolok, csatlakoztatni szeretnék a az Hiszen a, azt kérdezted az elők, hogy, vagy elők, hogy, hogy fel vagyunk-e fel vannak-e az államok készülve, arra gondoltál, hogy a van azt gyakorlatból tudjuk, hogy, hogy a, még a legfejlettebb országokban is, mondjuk a bevándorlási hivatalok mennyire küzdködnek a menedéki gondokkal. És ebben a pillanatban el kell látni a, a hagyományos értelemben vett a bevándorlókat, menekülteket, és hogyha ehhez hozzáveszik az 50 éven belül azt a 250 milliárd embert, aki, aki hontalanná válhat akár, és egy másik országban kell menedéket keresni, akkor azt szeretném volna kérdezni, hogy Tulajdonképpen azt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy mennyire tekintik ezt realitásnak. Tehát, hogy azok, a, azok a, a tudományos adatok, azok a tények, amelyek rendelkezésre állnak, azok, azok vitatottak-e, tudományos körökben. Tehát az van-e még előttünk, hogy meg kell győzni egymásnak a különböző tudományos és köröknek egymást, és úgy eljutni ezt, eljuttatni ezt a döntéshozókhoz, vagy, vagy ezt már tényként kezelik és már azon a szinten van, hogy, hogy a probléma megoldását szérozett. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen, hogy mennyire Mennyire tekintik valós veszélynek? Én úgy gondolom, hogy a, magát a, a klímaváltozás globális felnőleketést a, most már valós veszélynek tekintik a döntéshozó Én azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk, és a elkezdődtek konkrét lépések is úgy gondolom afelé, a hogy, hogy a, lelassítsuk. De most csak a filmhez, vagy a filmek kapcsolatban úgy tűnik, hogy, hogy azért vannak még olyan aspektusai a problémának, amik, amiket nem gondolkoznak még. Például lesz, például hogy, hogy a, a klímamergültek lesznek nagyon-nagyon nagy számban, és nagyon-nagyon hamar, és hogyha mondjuk a nemzetközi a jogrendszer erre nincs elkészülve, akkor, akkor nagy problémák is lehetnek. És az, hogy, hogy a mennyi idő alatt születik meg egy, egy nemzetközi egyezmény, az. az mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy-két év alatt fog megtörténni. Tehát erről el kell kezdeni, most beszélni és el kell kezdeni gondolkodni már most, ha még nem késő, hogy ez hogy lesz beépítve a nemzetközi rendszerbe. Magyarország ebben milyen módon és ki kell, milyen szervezeteken keresztül vesz részt? Nem tudom, sajnos, vagyok a Magyar kormány ügyeiben, szakértő, szakértői az ERZ tevékenységeimről tudok beszámolni. Tehát erről meg kellene kérdezni a magyar környezetű velmi volt. Tehát nincsen arról akár privát ismeretet sem, hogy mely magyar szervezetek dolgoznak? Sajnos nem. Nem tudom, itt a közönség köreiben belül valaki, aki esetleg tudja, hogy a mi környezetével mi minisztériumunk, vagy zöld szervezeteink hol lennak, ez az engem is személyesen érdekelne. Ing ingatja a fejét. nem? Magyarországon. Mm -hmm. Magyarországon még azokban hova meg, hogy az emberi voltak kell megközelíteni. Hát az mindig csak a tünetli oldalt nézzük, nem pedig az emberi oldalt. Tehát a, se a tudósok vagyába nevidott el, se a okay. nulla. Hát Van-e további kérdés, vagy egyáltalán alkalomstégmikától? Szeretném, bocsánat, hogy Igen. a tenzetékkal, a stratégiában van egy kis betét, körülve egy bekezdés, a minisztérium munkatársai által készített ismertetőben, a klímamenekültek, az kb. 8 problémakör egyike, tehát a Duma szintjén már tudatlan megjárt azért a kérdés. Mi lesz a vége, számítanak a hogy. a a, a definícióval, tehát az, hogy klíma menekültekről beszélünk-e, vagy, vagy hát megint csak egy rossz-rossz magyar fordítás, az első menekült nagyon nagy különbség van a kettő között. Tehát a, nagyon hamar el kellene dönteni, hogy melyik hogy definíciót használjuk, mert hogyha azt mondjuk, hogy, hogy menekültek, akkor azzal azt is mondjuk, hogy egy harmadik vagy egy másik ország felelőssége az, az hogy mi történik ezekkel a menekültekkel, de hogyha azt mondjuk, hogy belső menekültek, vagy egyébként én majd szeretném, szeretném megkérdezni, hogy ezen a vonalon gondolkodtak valami jó kis definícióval, próbáljunk meg a, a végén elő, előhozakodni. De mindegy, a belső menekültekről beszélünk, ami, ami azt jelenti, hogy mondjuk csak egy egy kis helyi katasztrófa és, és el kell költözni a 300 km-re, akkor azzal, akinek kell foglalkoznia. Hogyha a mostani definíciót használjuk, akkor, akkor a, a saját formánynak nincsen felelőssége. Tehát ez, a, ez az egyik nagy veszélye annak, hogyha, hogyha mondjuk megpróbáljuk a, a jelenlegi, a nemzetközi menekült definíciót a klíma hát. megkülönböztetjük, is értesz Szerintem az lenne a Én. Akkor Én. Már Magyarországon is reális. sivatagot, tehát az azt válják amit 50 évvel ezelőtt építettek, illetve a környező sivatagot, illetve Magyarország a Bácska és térséget, illetve ahol már eltűntek a vizek, tehát a helyi vizek, nagyon hasonló a, a, a első alakítási folyamat nem kell 50 évet várni, tehát magyarul ez azt jelenti, hogy azokra területek, hogy el foglalkozni. Uh, de ember 20 éven belül, senki nincs felkészülve se az ENSZ, se Magyarország, se Európa. És tudjuk, a felelősség kérdése, kérdése az feltődik, mert hogy sokszor a jogi kategóriák és definíciók között hát elveszni látszik az, hogy, hogy a fejleti hogy legfelelős nagy részt ennek helyzetnek a kialakulássai. Ne felejtsd ezt a kérdésedet, kérlek szépen, jó, mindenképpen, mert én még szeretnék a hölgy kérdésére reagálni meg itt az új felvetésére, tehát hogy valójában ugye melyik a fontosabb, vagy melyikkel érünk el több, eredményt akkor, hogyha még most pillanatnyilag azért küzdünk, hogy ne következzen be ez a szörnyű klímakatasztrófa, vagy pedig akkor járunk jobban, hogyha ezt már késztényként kezeljük és, és ennek a humanitárius aspektusaira fókuszálunk. Én azt gondolom, hogy ezt a, ezt a kettőt tényleg valahogy párhuzamosan kell kezelni, pont azért, hogy ne fussunk ki az időből és ugyanolyan erővel kell küzdeni azért, hogy ne következzen be ez a rettenetes összeomlás amitől egyébként éppen ma olvastam egy brit jövőkutatónak a, jel a jelentését, és azt mondta, hogy 2100 ra véleménye szerint fél milliárd ember fog maradni a Földön, és az is Svédországban és az Antarktiszon, mert a többi a többi részén egyszerűen kihalunk és elpusztulunk és megfulladunk és bármit, tehát iszonyú jövőképet festenek föl egyes tudósok, tehát mindenképpen borzasztóan fontos, hogy hogy ezt valamit megakadályozzuk. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak személyesen nagy felelősségünk van, és engem, mint állampolgárt, nem, nem mint, mint hát egy menekültügyi szakembert, hanem mint állampolgárt, bocsánatban érdekel, hogy én mit tudnék tenni. És nagyon meg vagyok lepődve, hogy itt Magyarországon azt látom, hogy amikor szeretném visszavinni szerektíven a hulladékot, akkor egyszerűen nincs hova és már autóval visszük vissza, és két hétig gyűjtjük otthon a férjemmel, és, és 20 km-re cipeljük a papírt, meg az üveget, mert egyszerűen nincs elég szelektív konténer, tehát én nem ez is többet, hogy miért nincs. Biztos, hogy többen gyűjtenénk szelektíven, hogyha lenne. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy a lehetővé kéne tenni, hogy mindenki a saját kis környezetében többet tehessen. Nem tudom, hogy tényleg ezért így egyesével mi, akik itt ülünk 30-an, mit tudnak tenni, szóval nem tudom, kinek írjunk levelet, vagy hol opizunk, vagy hol ütsünk pénzt, hogy legyen még egy konténer ott nálunk a sarkon, mert én szeretnék, én boldogabb lennék, ha lenne. Nagy, nagy léptékben mit jelent a klímaváltozás elleni küzdelem, hogyha most már az ENSZ-es kalapomat veszem föl, igen, említettem, hogy most pillanatilag 30 millió emberről gondoskodunk, tehát nyilván mi azt igyekszünk elérni, hogy ez a 30 millió ember a tovább a környezetét, tehát egyrészt ugye megakadályozunk az erdők kivágását azzal, hogy olyan brikettet meg nem tudom milyen bio, akármilyen préselt fűtőanyagokat adunk az afrikai családoknak, hogy akkor nem kell kivágni a maradék erdőt. Másrészt csinálunk erdősítési tehát nagyon komoly pénzeket fektetünk a hogy csemetéket ültessük a táborok környezetében. Vannak környezettudatos oktató-nevelő projektjeink, tehát pont azokban a térségekben, ahol mondjuk a menekülteket és a helyi lakosságot is el tudjuk érni, tehát oktatáson keresztül igyekszünk tenni a dologért, és hát nyilván minden lehetséges fórumon, ahol ez szóba kerül, hangsúlyozzuk, hogy nekünk ez fontos, és szeretnénk ebben partnerekre lenni. Tehát nyilván, nyilván az embernek fontos, hogy, hogy, hogy küzdjön és próbálja megállítani, vagy csökkenteni a változás bekövetkeztét, vagy, vagy hatásait, de ugyanakkor már is látjuk azt, hogy, és egy kicsit túllépnék azon, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy ugye beszéltünk arról, hogy milyen jogi státuszuk lesz, meg nem tudom én micsoda, meg mi lesz majd a hondalanokkal, de valójában ez ennél sokkal vélesebb következményekkel is járhat, mert már most is látjuk Sudánban, ugye, ami az egyik legszörnyűbb polgárháborús üvezet, ahol a Dzsabdzsabid kormánypárti milíciák írtják a helyi lakosságot és a falak népét. Ugye ezt nagyon sokáig el lehetett intézni azzal, hogy ó, oh, hát kérem, ez egy helyi törzsi konfliktus, a muzulmánok és a nem muzulmánok írtják egymást, közünk nekünk ehhez. De ha belegondolunk, hogy a bizonyos zsangzsagi milíciák tagja így, ez a bizonyos népcsoport, ők alapvetően egy pásztorkodó népcsoport, akik alapvetően egy farmer gazdálkodó, mezőgazda gazdálkodásra foglalkozó népcsoportot írtanak akkor már is ugye látjuk, hogy ez tulajdonképpen két uh, eltérő életmód, két Ugyan, eltérő a a életforma a küzdelme a vízért. Ért. Ugye, mert uh, én nem akarom, hogy a te, tehened hened uh, a vízemet, mert akkor nem tudod megvoncsolni az okra És akkor megöldek. Tehát, hogy vizet ez vizet ilyen háborús, háborús eredményekhez, ez nagyon fontosnak tartom elmondani, háborús következményekhez is vezethet, tehát túl a, a jogi, nem elvont filozófikus kérdéseken itt komoly háborúk vannak a horizonton, és akkor már is más aspektükbe helyeződik ez a, ez a klímaváltozás, hogy csoportok csoportok vagy törzsek fogják egymást írtani a Földért, a vízért, a levegőért, az, az energiaforrásokért. Visszatérve a felelműségkét és visszatér arra a filmre, ami után beszélgetünk tuvaliról. Szóval említettek az előbb a, a, az oktatás kérdését azon a hónapon, amit említettem a beszélgetés elején, amelyen e, erről fényre reagáltak a, a kétkedők, illetve a felelősséget nem a nyugati világban, illetve a, a, a, a klimakatasztrofa vagy a klimaváltozás különböző ókainak előítézőiben keresők között, Szóval elmozott az is, hogy, hogy helyben használták a tuvalú, tuvalú lakosai rosszul azokat az emléki forrásokat, amelyekhez jutottak. Mert hogy, ugye lehet tudni, hogy tuvalónak elég komoly bevétele volt a, a, a, a, a dotcom hullámból, és azt a pénzt a rosszul, tehát a környezetet rosszul kihasználva ö, ö, használták, tehát akkor bontották le a korralzátonyoknak a nagy részét maguk körül. Tehát nyilvánvalóan a környezetváltozás, a klima változás a fejletvilágban van, de legalább annyire fontos lehet az. Hogy, hogy, hogy a környezet megvítésére, saját környezet megvítésére eszközöket és információkat kapjanak helyben is. Ezzel masszimálisan egyetértek, mindazonáltal én azt gondolom, hogy nem lehet és nem is szabad összehasonlítani egy néhány ezer fős kis kora a lakosságát az amerikai Egyesült Államokkal vagy Kínával vagy Országgal, amelyek ugye Ö, el ö, a jégkört. Én nem tudom, hogy nincs miről beszélni. Tehát, hogy tuvaló kontra USA, ez egy nem létező párharc. Tehát itt, itt, itt igazából nem kérdés számomra, hogy ki a Én ezzel, ezzel teljes mértékben egyet értek, és a, lehet, hogy, lehet, hogy a, egy picivel elhalaszthatták volna azt, hogy hogy tuvaló eltűnjön, de, de a tengerszint az emelkedni fog, és a tengerszint az nem azért fog emelkedni, mert mert túlban rosszul használták fel a pénzt, vagy használták fel a pénzt, hanem azért, mert, mert a, a világ nagy részén a, úgy érünk, hogy nem gondolunk ezekre a helyekre. És magunkra se sajnos. És ez további kérdések, Igen. Itt Ja, Jó, A kérdésem az lenne, hogy emítettél egy filmet, amit ha jöttetem ti csináltatok de, mert én Engem az érdekel, hogy ez miről szól az a film, mert mondhat, hogy most nem tudjuk itt bemutatni, viszont pontosan a beszélgetés témájáról szól. És ez és... lényeges ez a film. Igen, én, én szerint szerint szívesen. Lehet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy van ez a film előtt, csak egy, egy pici kiegészítés a beszélgetéshez. Tehát az utóbbi években a tudományos érdebben áttörés volt az a kapcsolatban, hogy van olyan klímaváltozás a természetes mellett, ami az emberi tevékenységgel függ össze, csak az ágéi kérdésére reagálva. Tehát, hogy ez, ez ma már nem, nem vita tárgya. Nyilván vannak még tudományos viták, de, de ezt majd Mika János, ha kiegészíti. A másik a, a Greenpeace-nek Greenpeace dolgozott, Greenpeace-es uh, kollégának a kérdésre, tehát hogy ez nem egy ilyen kapcsoló, hogy, uh, uh, ahogy, ahogy mondtad a kérdésben, hogy, hogy tegyük meg amit, lehet aztán majd kiderült, tehát hogy ezek ilyen viszontosan. ilyen tehát átmenetek vannak, tehát nem olyan, hogy egyszer majd csak így áltentül és akkor igen, van klímaváltozás, igen, ő kezében el, és ez a harmadik pontomhoz kapcsolódik, hogy bo bozasztán összefüggenek a dolgok, tehát az, hogy most uh, uh, Törökországnak vagy Szudának milyen vízvitái vannak a szomszédiai, az ugye függ attól, hogy neki nő a népessége, függ attól, hogy az, az ipar mennyi vizet használ el, és függhet attól, hogy a klímaváltozás miatt mennyibe, mennyiben csökken az, a, a, az ivóvíz, az állatok, a, a, a, a, az állattenyésztés és a medőgazdaság a növénytermesztés számára a víz. Tehát nem lehet tettevéni. A Volt egy beszélgetésünk a, a kritikus 6 kock filmről előttetek, és ott például a Katrinával kapcsolatban elmondták a, a panában lévő tudósok, hogy a Kat, meg a filmben is szerep, hogy a Katrinára nem lehetett rá címkénni, hogy ez most a klímaváltozás miatt van. Senki nem mondhatta be ezt, de viszont van egy csomó olyan természeti változás most, Például a bletscher vagy a, a sarkvidéki égelobadása, ami viszont a, a, az ember általókhozott filmváltozással függ össze. Csak egy kiegészítés, és akkor a esetekül... Hát tulajdonképpen, tulajdonképpen erre akartam azt mondani, hogy uh, anélkül, hogy állást akarnék, valami miért is akarnék, uh, hogy ezt végig lehet gondolni, uh, hogy helyben mi a felelősség, és mit lehet tenni, hiszen azok a hozzászólók a filmhez, de, amelyek, vagy, vagy akik nem a nyugat felelősségét hangsúlyozták, és hát nem arról van szó, hogy, hogy valakire sűssük rá azt, hogy bűnös, vagy ő a felelős, azért megemlítik, hogy túlvaló túlnépesedett hogy bizonyos elhelyi forrásokat rosszul használtak fel, hogy, hogy ez a talaj eróziónak részben az az oka, hogy onnan bányázták körben a homokot ahhoz az egyetlen úthoz, ami, ami ezen a furcsa, vékony szigeten keresztül vezet. Szóval hogy egyszer van egy globális probléma, amely még nem teljesen egyértelmű, hogy mitől jött létre. Az talán az egyik fel a probléma, annak a másik fel az, hogy egy globális problémát hozzák mindenki, minden terület bevonásával lehetne megcélozni. Igen, csak ez kicsit áltozathibáztatás, ugyanaz mondja a családon belüli erőszaknál, hogy persze megütötte a férje, de nem kellett volna olyan csúnyán nézni rá, vagy olyan rosszul megközni azt, hogy itt a Tehát, hogyha, vagy, vagy információt kell terjeszteni a házi asszonyok közül, is arról, hogy mihez van joga, vagy érted szóra, hogy... Persze, de hogyha az tény, hogy emelkedik a tengerek szintje és tény, hogy az emberi tevékenység miatt, most legutóbb azt hatva hogy nem egyenletes a földból, tehát, hogy helyeken gyorsabban nő, emelkedik a tehát, hogyha ez tény, akkor mégis tök azt az utat, hogy bontották, építették, mert ez tényleg egy picit ilyen áldozat kiváztatás. Nem, <tos> <tos> Pár darab, hogy most, amiről beszéltünk most, nem lehet elkülönítani az idókok egymástól. És néha ez az egész klímaváltozás kérdése, hogy van egy kis gondom, az ötjéz, hogy most már, mivel klímaváltozással foglalkozunk, elfelejtettünk, hogy minden, mi előtte volt. Ezért ki az, aki klima lesz? Ez az az ember, aki már egyiként társadalmi réteg miatt, vagy a minoritás, hogy mondják, minoritás zsebben egy a most géziz kiegészíteni. Nagyon régóta jelentkezik az Úr, mi, mi a kérdése, és akkor egyben válaszolnánk a Lennedés. utóbbi kétáról fölvetésre. Ami folyik, uh, itt folyik, az körülbelül hogy szól, hogy most tájékoztassunk, tehát formájunk, vagy már cselekedjünk. Bocsánat, hogy egyére sarkítom a dolgokat, de a probléma ott van, hogy nem elég azt látni, hogy mennyire összetett a probléma, tehát a klímaváltozásményre csak tűntett a jelenleg új globális változásokban, a probléma ott van, hogy a folyamatoknak a gyorsulását nem tehát az az igazi gond, hogy már felismertük, hogy mi a probléma, esetleg mást is felismertük, hogy miért összetett a probléma, csak még azt nem ismerjük fel, hogy mennyi időnk van a cselekvésig. Tehát mennyire gyorsultak fel a folyamatok. Ez az első. Hogy mennyire gyorsultak fel a folyamatok, idéznék egy 1930-as jósatot egy Kézi neveleti Aldo Profétánból. Ő azt ír a, a II. világháború előtt, hogy amikor a déli tengeren történek változások, akkor már tudhatják, hogy elkezdődött a folyamat, amit nem lehet megállítani. Ezt kb. 60 évvel ezelőtt írta le ez az ECGTSZ. És azt mondta, hogy amikor a déli tengere megindulnak ezek a változások, akkor bele szemben a túlsó oldalon is nagyon komoly változások lesznek a földközi tenger térségébe, illetve az atlantó -óciának. A Ha valaki az egész bolygót néz, új térképeken lehet látni, hogy nem csak kiváló problémája hanem a tengeri szemben. A harmadik, hogy milyen jogi kereteket, illetve nem kell közégezményi kereteket emögíteni, mert állítólag a döntéshozókat csak akkor lehet kényszeríteni, bocsánat, de ezt mondom, tehát az állam vezetői, ha már valamilyen egyezményt létrehozunk. Van egy olyan egyezmény, hogy Common Heritage of Mankind, az emberiség közös öröksége. Ezt ha jutunk Márta-szigetén van egy ilyen egyetem, illetve egy ilyen társaság, a Future Generation-mel foglalkozott, tehát a jövő nemzetekkel foglalkozó szakmai, amely uh, direkt ezt a dolgot hozta a 80-as közepén. Az igazi Gászkó Hódegyezményből indult ki, tehát a Nemzetközi Gászkó Hódegyezményt próbálták áthalasztani a, a halászati egyezményre, aztán pedig a halászati egyezmény a human eritércsomagra. Megvan a jogi A probléma az, hogy sem az ENSZ szintjén, vagy bocsánat, ha az ENSZ szintjén van egy kérdően szakember, de lényeg az, hogy az, az államok és a vezetők szintjén nem ismerték a a problémát. Nem a pénz a probléma pénz az megvan rá. A, az, hogy milyen gyorsan kell átcsaportos a pénzeket, és hova, az a probléma, hogy ezt nem látja. Az előző ENSZ a Kofi azt mondta, hogy ami Szudánban van, az a 21. század a problémája. A jelenlegi ENSZ a banki múlt körülbelül ugyanezt mondja, nem csak a nemzetközi biztos, tehát nem egyszerűen menekültügyi problémáról van szó, nem hanem a 21. századunk. A kérdés csak az, hogy mennyi időnk van még arra, hogy cselekedjük. Mielőtt erre reflektáljuk, csak egy nagyon gyors válasz arra, hogy mi ez a film. Ez minden igaz a mai napon fölkerült a weboldalunkra, angol nyelven. Nem is igazából film, ez inkább egy prezentáció, mert nagyon kevés időnk volt, igazából három hete tudtuk meg, hogy a mi irodán, tehát a budapesti iroda lett kiválasztva arra, hogy mi készítsük el az ENSZ-nek állásfoglalását, meg, meg ilyen sajtóanyagait a lengyelországi konferenciára, tehát őrületes kapkodásban fényképekből raktuk össze ezt a prezentációt, tehát ez nem egy mozgófilm, ezen olyan fényképek vannak, amit, amit mi készítettünk azokban, azokban a menekültáborokban, meg azokban az országokban, ahol a mi menekültjeink, tehát a polgárháború emberi jogsértések stb. stb. miatt menekülté vált embereink, pluszban még a klíma miatt is ugye tovább költözni kényszerülnek, mert kijönti őket a menekültáborból az árvíz, ugye láttunk ilyet is. Afrikában, tehát mi, miközben Afrika egyik sarkában szomjan halnak az emberek, mert nincs víz, aközben a másik sarkában gumicsizmában meg tutajot menekülnek, szóval őrület, hogy mi van. Tehát ezekről a helyzetekről egy fotós fényképes illusztráció és néhány gondolat arról, hogy, hogy mit is gondol az ENSZ menekültügyi főbiztosság erről a kérdésről, de gyakorlatilag pont egy az egyben a filmnek a szövege ezen a kis prospektuson is megtalálható, ami, ami itt a bejáratnál van, és az unhcr.org per climate címet, ha beírod, akkor, akkor megnézheted magát a filmet is, és itt azt hiszem, hogy Robert, te csak kikaptam a kezedből én, a mikrofont. Én, én csak, amit az elején elmondtam, hogy, hogy én, én tényleg azt hittem, hogy itt nem arról lesz szó, hogy most erre fel kellett ígni a figyelmet, vagy, vagy nem kell, nem arról, hogy mi legyen a következő lépés. Pontosan azért, mert, mert a, ez már most probléma, és, és ahogy azt ez, ez gyorsul. Tehát ez, ez, ez nagyon a, gyorsan, még nagyobb probléma lesz, és hogyha most még mindig arról beszélgetünk, hogy hogy ez egy nagyon összetett probléma, ez egy Úristen lehet, hogy nem is fogjuk tudni megoldani probléma, akkor, akkor el, elnészesen a, a kifejezésért tényleg elleszünk havasz. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a, most megint csak felhívjuk erre a figyelmet, mert itt ülünk egy, egy filmfesztiválon, ami, ami csodálatos, tényleg számban csodálatos, de utána azon kellene elgondolkodni, utána azon kellene elgondolkodni, amikor hazamegyünk, hogy hogy ebben a nagyon-nagyon összetett problémában mi az én szeletem. Tényleg, hogyha, hogyha csak annyit tudok tenni, hogy, hogy összegyűjtem szelektíve a hulladékot, ha én úgy érzem, akkor gyűjtem összeszelektíve a hulladékot. Hogyha úgy érzem, hogy, hogy a kormány olyan szervezet tagja vagyok, ahol, ahol a, kormányokat, a kormányokat tudok hatni, mert, mert lobbizhatok náluk, akkor, akkor csináljuk azt, és próbáljuk meg egy... A, egy, egy jó definícióval de előt hogy nem tudom én, tíz év múlva, vagy öt év múlva ne legyen kérdés az, hogy kinek a feladata az, hogy, hogy ha jelentkezik valahol egy, egy, egy um, klímomek, különböző, az kinek a feladatosségez? Egyébként csak úgy megnézem, hogy az amestriára mármik, hogy, hogy a definíció uh, valamennyire az a uh, internal displaced person, environmental displaced person legyen a, a, a meg, megfogalmazás, mert a, ez magába foglalná az államok felelősségét és a nemzetközi közösség felelősségét. Mert tuvaluból nem fog tudni elköltözni 20 méterre, mert nem lesz tuvalú. Tehát az nem tuvalú problémája, az, hanem az Új problémája lesz. De Új zéland hogy fogja tudni ezt megoldani, hogy nincsenek a nemzetközi törvények, ami hontalan klímatekültekkel foglalkoznak. Hogyha az Egyesült Államokról van szó, ahol jól ról el kell költözni, nem tudom, Virginia-ba, akkor szólják az Egyesült Államoknak. Olyan ugye a definíciója ennek a problémának, ami, ami mind a két a irányban segítséget nyújt a megoldáshoz. Igen, legyen az egy utolsó kérdés az utolsó sorban, és az első, ez lesz igen. Kicsit reflektálna arra, Robi mondott, tehát én, én attól azért félek azt, ha megpróbálom megint a fejjel megérni, most akkor legyen a klímaváltozással kapcsolatos menekült fogalmas és ez bennéjük, mert, mert maga ez a menekült, amit a menekültügyi biztosságban is elmondták, már ezekkel a kategóriákkal is az a gond, hogy ezek sem működnek. Tehát menekült az, akit valamilyen kényszer kényszerít. De ez lehet klímaváltozás, lehet saját maga a az ősertőt, és nyilvánvalóan ezért sokat utána menekülnyek hogy Kína léptékű, ahol 600-800 milliója a mezőgazdaságból, és 100 millióan migránt, állandóan apartmenti városok, akkor most menekültek vagy nem, belső menekültek vagy nem, tehát ezek a fogalmak egyszerűen nem működnek. A Magyarországon a menekülteket nézzük, hányunk kapnak menekült státuszt, lehet látni, hogy ezek a fogalmak most már nem működnek. Tehát amit mi tudunk érni, hogy sokkal inkább tágítani, és ne definíciók alapján próbáljuk be skatujázni dolgokat, mert semmi kormány mm. nem fogja elfogadni. Nyilvánvalóan az, ha meghallják, hogy klímát is beleveszik, akkor az rögtön azt néz, hogy ezt 20, 40, 50 millió, 20 szemben, Isten ments. Száz évig fognak vitatkozni rajta. Tehát most sem működik ez, és én, én azért vagyok szkeptikus, mert nem lesz olyan fogalom, ami elfogadható lenne. Vagy ha lesz egy fogalom, akkor megint az lesz, hogy milyen kiskapu van, hogy ki nincs benne. Tehát ezek nem működnek, ezt kellene szerintem látni. Se a klíma oldaláról, se a jelenlegi menekült oldaláról ezek a fogalmak nem működnek. Ez arra jó, hogy a bizonyos tekintetben felelősséget áthárítják. 10-20 millió az aki menekültet kezel, hát mondom, egy-két országot tudok mondani, hogy Mondjuk Kolumbiát, ahol 4-5 millió belső menekút van. Hivatalosan közünk hányat vannak az el statisztikában Szerintem nem sokat. És lehetünk folytatni a sort nem csak Afrika, nem csak Ázsia, nem csak Latin Amerika. Tehát én azt mondom, a definíciónak ez a fajta, hogy, hogy próbáljuk olyat, amit elfogadott, mert nem nagyon fog menni. Felelősségünk van, hogy nyomást tudunk gyakorolni, a másik pedig hát persze mi is próbáljunk valamit a saját területünkön tenni, hogy... hogy ez tudatossá vágyul, hogy ilyen probléma van, és emberekből van szóval ez az emberi hasmikusra. Azonnal egy pillanat, igen. Lehet, hogy kocsorodik ehhez, hogy nemzetközi jogban van-e olyan jogi megfogalmazás, hogy a föld erő forrásaiból egyenlően... Tehát, hogy emberi jog az, hogy a föld erő forrásaiból egyenlően lehet Én nem tudom, hát. Én sem tudok, ilyen passzusról, lehet, hogy valahol elrejtve el valamilyen egyezményben létezik, de nem mert nem vállalni, hogy megmondom, hogy hol. A közös felelősséget ezen keresztül lehetne megfogni. Ha ez emberi jog lenne, hogy mindenki föl minden egy emberen részesülhet, a, a, a föld erőforrásaikból, akkor meg lehetne fogni azt, hogy kik itt túl túlhasználják és áttalálják, és a klimatológia. Most is hát van ilyen nemzetközi jog, bár a, a mélytengeri ércörögök kibányászására született nem? Ja, igen. Szóval, hogy ezek, ezek olyanok? Tehát hogy a nemzetközi joggazdat a véteszedekben volt egy ilyen mm. áttörés, hogy vannak olyan részei a természetes erőforrásoknak, ami nem attól függ, hogy ott melyik államnak a rubóban az biztos, de, de egyrészt azok, pontosan azok a helyek, mint, mint például az űr, vagy a vagy a, a ami nem államhatárokon belül van, igen. de hogyha, hogyha neked csak egy olyan csónakod van, ami túvalú akkor nem fogsz tudni a mélytengeri ércet bányászni, és, és szerintem szerint ez így, így nem lesz megoldás a, arra. Én, én egyébként tényleg abban reménykedtem, hogy, hogy a beszélgetés végén lehetne egy ilyen kis gyakorlatot, hogy, hogy, a, lát, látjuk, hogy látjuk, hogy gond van, de látjuk, hogy ez nem működik, de hogy egy kicsit ötletelhettünk volna, hogy... Volt, hogy tök, nem kell most befejezni, mert már van, beszélgetés, jó. És volt, hogy beszélgetés, mi van tudom volt Ott volt, volt egy jelentkező, jelentkező. jelentkező. Én csak szerintem egy kicsit félreérthető volt az, amit mondani akartam, és a valázsa is, egy reklamálni szeretnék, hogy amikor én azt mondom, hogy ha mi most az ember jót részlet nézünk a klimováltozást, akkor azzal elismerjük a klimováltozást, és akkor megállíthatatlan ez a folyamat. Én pontosítanék, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy olyan hihetetlenül gyors folyamat, hogy mire mi erre ki tudnánk csinálni bármiféle nemzetközi egyezményeket emberünk szempontból, addigra már felesleges lenne ezeknek az egyezményeknek a használata, hiszen tényleg olyan katasztrofális helyzet alakulnak ki, hogy amit te is említettél, hogy ott már a konkrét erőforrásokért menne a harc, a helyért, a földért, a vízért menne a harc, és teljesen feleslegesek lennének ezek az egyezmények. És én úgy gondolom, hogy, hogy a klímaváltozást azt most kell jövőre eldönteni, hogy meg akarjuk... Kulánapra kell Tehát azt most kell eldönteni, hogy, hogy meg akarjuk akadályozni, és hogy meg akarjuk akadályozni a katasztrófa eljövetelét. mindegy tíz éve belül el tudunk érni nagy nemzetközi egyezményeket emeljó szinten, mert semmit nem fognak azok érni. Csak Mika János? hogy ne legyen rettentő nagy baj, de ez egyben elismeri, hogy valamekkora baj lesz, ehhez alkalmazkodni kell. Tehát itt nincs arról szó, hogy majd nem lesz baj, hogyha, ha nem, nem kezdünk el alkalmazkodni a változáshoz. Tehát mind a kettőt kell egyszeret tennünk, kinek-kinek az. itt a Tracy egy megyedorlában költette azt a kérdést, hogy kiből lesznek klímamenekültek. Ki, meg, hogy kik a klímamenekültek most, hát azt hiszem, hogy ezt bármelyik ilyen környezetvédelmi oldalon, ha megnézed a, a leg, hogy is mondjam, a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett területeket, hogy hol vannak, hát na, azoknak az országoknak a lakói lesznek a klímamenekültek. Hogy mi lesz az ő sorsuk, hát az ENSZ menekültügyi főbiztossága ugye csak a saját jogi eszközeibe tud kapaszkodni, még akkor is, ha a Balázsnak abban tökéletesen igazából, hogy ezek nagyon gyakran nem működnek a valóságban. De mi úgy látjuk, hogy, hogy az egyik megoldás a klímamenekültek számára például az áttelepítés lehetne, de sajnos ez is egy olyan már most létező, az, amit akkor ugye risztetőmentnek szoktunk nevezni, ez is egy, egy létező dolog, tehát a, a nem klíma, hanem politikai és egyéb, stb. stb. stb. okok miatt menekülté váló emberek közül is szoktunk áttelepíteni olyanokat, akik mondjuk pont egy ilyen 170 ezer fős darfuri táborban mondjuk egy beteg ember nem kaphat olyan kórházi kezelést, ami az ő túléléséhez szükséges, és akkor ők mondjuk áttelepítjük Európába, ahol ő meggyógyulhat, és akkor tehát ezek az áttelepített menekültek, lehet, hogy a klíma menekülteket is majd így kellene áttelepíteni, de hova telepítünk át évente 6 millió embert? Tehát melyik ország fogja vállalni, és egyáltalán fizikailag hova is ki fogja ezt fizetni? Tehát ezek mind olyan kérdések, amit pont a mi szervezetünknek a főbiztos helyettese, aki egyébként a, hogy mondjuk magyarul ezt a corporate sector, tehát a versenyszférából, vagy ilyen profitorientált szférából érkezett, ami szervezetünk között nagyon is jól ismeri a másik oldalt, Craig Johnston, egy amerikai úr, tehát ő is ezt fogja csinálni Poznanban, Egyszerországban, hétfőn, hogy fölteszi ezeket a kérdéseket annak a tízezer embernek, vagy azok közül azoknak, akik beülnek az előadására, hogy, hogy akkor ki, mit, mikor, milyen határidőkkel vállal azért, hogy a klímamenekültekel segíteni lehessen és engedjétek meg, hogy így a beszélgetés vége felé, föloldódva megint levegyem az NSZ-es és, és én meg, mint, mint, mint civil ember vagy, vagy mint, mint a klímáért maga is a ember azt mondja, hogy klímamenekültek Magyarországon is lehetnek, hát emlékszünk néhány évvel, meg vannak, emlékszünk néhány évvel ezelőtt, hogy Mátra keresztes ugye kijöntötte az a kis patakocska, ami normálisan egy kis macska által átugorható, keskeny kis ér volt, de úgy földuzzata miatt, hogy a Mátrában tarvágással ugye látjuk én majdnem minden hét ott kirándulok a környékem, mert a férjem odavalósik. Fölmegyük Ágasvárra, és az Ágasvári turistaházak a vezetőjétől pontosan tudjuk, hogy kétségbe van esve, mert kivágják körül le az erdőt, és nincs, akihez forduljon, és az erdészet ö, Egyszerűen én, én nem is értem, ez elvileg az erdészeti törvények értelmében tiltva lenne, nem lenne szabad tarvágást csinálni, de mégis tarvágást csinálnak. Öhm. Láttuk ugye ö, a sajoládi erdőt, ami, ami eltűnt és megszűnt létezni. Több száz éves tölgyfákat vágtak ki, és akkor itt megint visszatérnék arra, amit mondtam, hogy a klímaváltozás társadalmi vonatkozásai. Kik vágták ki a sajoládi erdőt? Olyan emberek, akik annyira anyagilag és szociálisan ellehetetlenült helyzetbe voltak, hogy nem volt pénzük más fűtőanyagra és tüzelőanyagra, és ki kellett menniük fát lopni, hogy ne hagyjanak meg télen. Tehát itt, itt van a, a küszöbünkön a társadalmi problémák klímahatása már most. Nem, nem kell messzebbre menni, nem kell Afrikába elmenni. Próbáljuk, meg a Robertától feldobott ötletet üténykezd vinni azt a definiúcióval, némi elége, elég egységgel távolsz is. Jó, akkor szervezdetek valami megbeszélést, ahol ott van az helyez, ott van a helyez, ott van a helyez szinten, és a helyez részé, a De hát, van esetleg egy magándefiníció? Ez a közben a beszél? Ez van a beszél? Az egy lépés lenne egyébként, de... Nem csak érdekem, hogy a válasz. Az egy hováglás érde, és meg egy rövid definíció nincsen. Rövid definíció nincsen. Lőviden, egy hosszú, vagy... ide, ide felé készültem, én ezt de olyan hosszú lett, hogy, hogy tényleg le kellett kijönni. Ékhajlati vagy környezeti változások hatására lakóhelyét elhagyni kényszerülő személyek. De akkor mondani, hogy nem emiatt hogytad a házat, hanem emiatt, hogy kivágytuk a fáradat. Nem, emiatt, igen, az egészség volt az a két az ló. Az ló. Hát mondom, hogy nem az ékhajlatváltozásom probléma, a, szegénység, a szegénységet kéne megállítani a bolygóban. Csak még mindig a tünetidókat gyógyítjuk, ahelyett, okay, hogy az okit meg gyógyítanánk meg. Elnézést, hogy mi a probléma. De akkor hol kezdjük most a, a szegénységet? Segítsünk magunkat a szinten, kezdjük a változást. Nekem van egy olyan ideongjám, hogy élethossz váltással lehet meggyógyítani a bolygót és a klímaváltozást is csak mindenki mindig az indikátorokat nézi, meg a jelzőszámokat, meg a, a nem tudom miket, a dzsővégi megoldást, hogy, hogy mindig most egy tűzoltást szeretnénk gyújtani, Annyit, hogy az oki ok szintre bányásznának be, tehát értem ez azt a szegénység, hogyha nem lenne szegény, akkor nem bányánk ki a fát, a, a, a, a, a, nem, de ha szelektíven kéne gyűjteni a szemetet, tehát nem a hulladékot termelnék, hanem a olyan szemlet, alkulnak ki, amely kevésbé ami szintén a klímaváltozás, akkor kiderülne, hogy nem azért van a klímaváltozás, amiért mi annak hiszük, hanem az emberben van a probléma oka, és a megoldás is az emberben van. Tehát ha cselekedni akarunk, akkor életmódot kell váltani, és majd tudom azt mondtam, hogy a Gandhi filozófiát kéne megvalósítani a mindennapi életünkben. Meg Gandhi Ez. megmondta ezt évekkel ezelőtt, hogy két probléma van a világban, az egyik az erőszak, erre azt javaslja, hogy Ahimsa, tehát az erőszakmentesség, a másik, amit a mai napig nem oldódott meg, szegénység, és hogyha ezt a két dolgot orvosolni tudjuk, akkor az összes többi tünetet is pillanatban belül magától el fog tűnni. Az én ezzel százszázalékig egyetértek, csak pont azért, amit ön mondott, és ez egy ilyen teljesen magánvélemény, hogy ember okozta probléma, stb. Ezért lesz nagyon-nagyon-nagyon nehéz. gyökerekre menni. Lehet hogy, lehet, hogy lassabban menne, mint egy, mint egy egyezményt elfogadtatni, és a második, hogy egy, egy Gandi volt, én nagyon-nagyon kevés van nagyon-nagyon jó lenne, hogyha 6 milliárd lenne, de, de attól, hogy nincsen 6 milliárd tandi, attól, attól még valamit tennünk kell. És én megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy keressük meg a helyünket, tényleg biztos vannak szervezetek, és nagyon-nagyon jó lenne, ha lennének, akik a szegénység okának. Megállításával. Vannak szervezetek, akik a, a klímaváltozás megállításával foglalkoznak, de, de ugyanakkor ezek nagyon-nagyon hosszú folyamatok, és közben, tehát holnap is valamit tennünk kell azért, hogy jobb legyen. Egyetértünk mindenben. Egyetértünk egyet mindenben, tényleg egyetértünk mindenben. Csak, csak én azt mondom, hogy, hogy találjuk meg. Azt, amihez értünk és, és dolgozunk haza, mert az, az nem fog menni, hogy, hogy ah, mindannyian ugye azt próbáljuk csinálni, vagy... Oké, okay, jó, én, én, értük. Értük. én is meg. A, akkor a, a beszélgetés befejezetnek nyilván, talán is <gül> de de ebben a térben. Ez egy jó Mi? kezdés volt, tényleg kell folytatni valahogy. Folytassuk. Mert hogy te szóval a a nem ítetted, hogy három percsönként azonnal kisziklál. A én én én most, én én én én én én Hogy én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én én Várva, látják, Lehet megképni az áldozatot, megképni az üzenzés, beszélni is. Én nem, nem tudom, még csak azért, hogy tiszták legyünk. E, tényleg száz százalékig értek önnél egyet, hogy, hogy azok a legmélyebb problémák, és, és a legtöbb, legtöbb gondnak a szegénység, és, és nem tudom, a erőszak. erőszak a, a, a problémája. Száz százalékig értek egyet. És nagyon-nagyon jó vannak, hogyha egy olyan a képesség vagy kvalitásra ember lennék, hogy, hogy ezzel a problémával tudják foglalkozni. Őszintén mondom. És el, el, Elolvasom. Komolyan mondható. Köszönjük.